Falënderim i takon Allahut subhanahu wa taala. Salavatut selamut te mira te Zotit me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Me shoktet i besnik, me famin ardhit e ndarshme, me gratet i tita pastërta te gjith besimtarre te muslimanit te se te ndjekim rrugën e tij te mira deri ne ditën e fundit te kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejin e Zotit xhelel xhelaluhu në lexhiratat e rregullta të ditës së shtun. Për të vazhduar me librin e Hoxhës Ebu Hatim i Mnuhibban e Lbusti, Allah me sherofë në libren e ti të njohur, Raudat u Kala, Kopçti të menqurve, dhe jemi dikun nga mesi i librit, dhe dhe të të vazhdojmë pjesën tjetër me lejnë e Zotit Subhanehu vë Teala. Para se me vazhdojmë tjetë të këptina ku kemi ngell, argumenton dhe dokumenton në kjo liber me tubimin e këtëre cilësive të njërzve të menqurë, Për atës se Allahu gjele gjele luhu pe nga mbert i ka përsos në moral Andaj ka dan Shekhu l-Islam Ibnu të imie, rahimehullah Zoti jon gjele gjele luhu pe nga mbert i ka përsos në moral I ka përsos në edukat, i ka përsos në sjele Në mënyrë që njerëzit e sëtë indjekin ata Mos të kenë ngushtim në gjoksat e tëre Pra njeri u ka një loj ngushtimi dhe Një loj uh, ngur, uh, ngurimi që të ndjek një njëri i cili nuk është i përsosë në sielë. Kështu është kryuar njëri ju. Andoj zote ju në të barek e vëtjala, pengamberët i ka përsosë në sielë, pasta ju a ka quë mesajin. Për cilat arsyje, pra, e subozon të kundër tënë që ta kuptësh agjene dhe cilën janë pengamberi. Supozimisht, si kur pengamber tjetë që të ishin të paplëcuar në, në moral, në edukat, në sielë, pra nga ajo të Apo munges dhe në kësan lëk i mengjes Siguratat të cilcohëshin me diçka hasha Allah i karujnë nga kjo A kish pas mundësi një riu Me edhan vetën e ti Në ndjekin dhe i pengamberit Alei salatu selam Jo, për cilë e darsuje Nga se do të baj i penges Cilja e ti që t'i shkosh pas Andaj Zotë i unë gjellohale I pletsoj pengamberet Në gjitha fushat e jetës Andaj pengamberi i unë sërallahu alai salatu selam Për 14 vite E mur titullin El Emin Asadi kul emin Besniku i cili e mban Emanetin dhe ishte përsosur Në sjellet e tia dhe kërë E mbushi katër dhe veqarin Zotë i unë gjelluala e qoj për nga mbar Andaj, ne dhe nga kjo Libër sinojmë që ta kuptojmë Se muslimani i cili është i cilcuar si i men Qërë në Kur'an është këj i cili grumbullon këtë cilci Dhe se di ka përmen hoqa Normal se plocimin dhe përsosmërin E tërësishme Nuk e arrinë posë pengamberve Dhe kjo është e, e, e, e njohur Por se besimtari afroë Dhe Shekhe Klusamë të imie E ka përmente se në këto ka dërra gjët Mu të fehuite Në këto njerëzit Pra muslimani sanë gjitët Afrë pengamberi së sellem Njerëzit dalojnë shumë Njerëzit dalojnë shumë Dhe për këtë arsyje Gjenetet janë shumë Pra gjenetit Zoti Gjelluale është Shumë shkallë Dhe pse janë shumë shkallë Nga varësia, e sieljeve të cilat njëriju i ka ndzirë nga imani ti pra, ajo qka e ka fut njëriju në gjenet e përbashkëta e krejt atyre qka i në gjenet është imani pra, kejt qka i në gjenet është imani e përbashkëta pastaj dalimi është në vepra dalimi është në vepra andaj, hoqe e ka vendosë këtë liber pika e parë që ta dim qartë kush është a i menquri i përshkuar në Kur'an dhe kulmi i tyre është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij dhe vëllezërit e tij prej pejgamberit pastaj vin të tjerët prej sahabëve atyre të cilët ndjekin gjurmët e tyre kemi ngelë te kaptina pse hoxha e ka thujt cilësia e ahmaqut dhe injorantit ma'an në një në një vend dhe na kanë ngelë edhe disa prej fjalive të cilat janë të rëndësishme që të përmenden para se me kalu në kap në kaptinën e rë thotë hoxha Allahu më shero për e shenjave më të mdoja të humkit të ahmaku, pra shenj e qmenduris, dhe tham qmenduri kjo, nuk është ajo qmenduria e qmendines, për të cilën ka thamë për nga mberi sallallahu a.s. është ngritë lapsin nga i qmenduri, jo ky, ky është aji cili s'ka mundësimi dalu gjërat elementare, ky i qmendur, dhe së nën hoqa e përmen dhe ka sild hadithet dhe Transmetimi nga sahabët është i çmendur i me porjetësia. Pra shenjat dhe veprat sa të ky i bën cilësohet me i çmendur. Kjo nga ana e e çfarë e shëmtisë së veprës, jo nga ana se i vjen porjetësia. Pra ajë të mirën porjetsi për këtë veprë, por se cilësohet si çmendur për shkak ligësisë së veprave. Pra shenjave më të mua thotë në vazdim Ibn Hibani, të i çmenduri është jua e ti. Jua e ti. Fë inë ujeku nuk kalbuhu Fittara filisani Shqikof Shqikof Dëmohan E djetarët Përshka këtë gjithjes e të tërë Në Në studimin e Quranë dhe hadithit Për nga meri Sesem dhe gjuhës harabe Dhe i binës Shem bujt Për t'i kuptu më let Në mënyn figurative Thot Ahmaku Zemrën e ka Te Kush Te caku i gjuhës e ti Dhe realisht Duhet me qenë e kundër ta Realisht dhuhet me qenë e kundër ta Pro që i bje Qëkat do që ti tekët e ko gati në gjueqet Më njëher Abo, pra nuk e, e përpunën fare Nuk e shikon fare, nuk e shqyrton fare Më njëher, qëkat i vjenë në tru e nëzir Thot Hoxha Ma khatara ala kalbihi, nata kabihi lisanu Qëkat i vjenë në mendje, në zemër, e nëzir jasht Kjo ahmaku Nuk o kjo, kjo mençuria. Kjo është e kundërta e mençurisë. Mençuria që ajo është, është se çdo mendim që vjen, a xheret me njëherë nëjtu, jo. Njëherë shtuo, çfarë mendimi është? A përputhet me Kur'anin, a përputhet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem? Vendoset dhe ndryshme, shoshite dhe shoshite dhe shoshite dhe në përkandave ndryshme. Shuqitë dhe shuqitët në fund, prap mbëjtët relative anxhedet apo jo. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem e, e përmendë se ngjeriu hyn në zjarr me një fjalë të hedhur. Dhe dikush që do të jeton këta Hadid i si dogët sikur ka këtë një lloj padrejtësie ndaj Robit, sa i më një fjalë futet në zjarr. Me një fjalë futet në zjarr, por këtu nuk ka asnjë lloj bandije, është kulmi i drejtësisë. Pse nga Serobi është urdhëruar që ajo çka i vjen prej mendime, asa të shumta janë ato mendime që i vijnë njeriu me miliona, apo ai është i obliguar që ti vendosë kándor. Dorasa nëse i djuhun ato, vazhdimisht se si i vijnë, ai merrën padrejtësi. Për ato Pas e do të hoqa Allah me shëro Ahmaku Flet Në një qast Bi kelamin Ja gjizu anhu Sahbanu wa ilin Ka dhen Ahmaku Flet për një orë Që i pamunësot me folë Qashtu që i shfolë aj Sahbanu wa il Sahbanu wa il është një për sahabibet Për nga mberi Sallallahu alai sallem I cili është njohë për rhetorik të lart të djues. Ro pra, kaqen i dijm në formave rrugët e djues, se si formulohet me smirti fjalia. Thotë Hoxha, ahmaqu do një herë le për shtypje aq bukur po flet saqë do sahabani i cili është kaqen i një or me pra me rreshtshmëri të djues, ai syn flet çasto. Pastaj thotë, dhe ndodë ndonjë herë me fol në një çast tjetër Nuk është i paaft me folmë ato fjalë baqilun baqil kusha që baktë është i kundërtta e sahaban ibn Wail ety lekacin Qais ibn Talaba kaqini njëorë se s'i ka renditë di fjalëi bashk prandot ahmaqu për mbledhja pra e dy të kundërtave të skajshme prandot don një herë mahnitesh me dënë mençuri që ta thot dhe ndod don një herë ta thot në një budallok thush vana allah pse dal pikëti kjo e kundërtta që po shkak mostabiliteti dhe mos ekzistimit një boshti caktuar e kështu me radhë. Pastaj thot Hoxha Alla Moharof në në grumbull të fjalëve të selejve dhe poezive të cilat do të shmangemi një numër të madh prej tyre, thot në vazhdim. Al ahmaqu yatawahhamu annahu a'qalu man rukiba fihi ar-ruhu. Thot: Ahmaqu e përfitiron. Ahmaqu e përfituron për vedvetën e ti sa ajo është më i menquri në të cilin është vendosë shpirti pra ahmaku vlerësimin për vedveti që fara e ka Allah unë arruaj në, në këtu vlerësër ka mundësi dhe bërton kjo uh, shumë shum nga dale se merve është një riu dhe pak me shëshitë vedvetën e merve se më nëtë më kompik të në ahmaku përfituron për vedvetën e ti Se ai është kulmi i mençurisë ku është bashkuar me shpirtin. Për Allahu s'ka kriju njerë më atme më se ai. Tashçi cele le ta mendoje për vetveten e ti. Sa neve mendojmë se jemi më atme më se, për shembull, donjëherë unë jam më i madh buz spudim me kallzu. Apo anandoljo, unë jam më i madh po nuk di më dëshmua. Është më radh filozofu njeriu. Dha kjo është për ahmaqllokut. Wa an al humq hum, qisma ala al alami Gajrahu Thot, dhe se Humki, pra qëmenduria është përnda Të këtë tjerët në përbot Pra ahmaku e përfiturën për vetën kështu Se aj o maj me qëminjeri Qëka e gëziston Dhe nëse e gëziston qëmenduri Ajo është përnda të këtë tjerët Kisë ka i se pjasaj hiq Pra do me dhonë se ahmaku Në të cilësimin e të pare Sahabeveve të abinve I bje që ajë folë për menquri Që mune më komë natë ashtë të folë për menquri Allah në ruaj Andaj Sheikhu Lislavën të imi Shpesh ka bo citat Dhe ka të rrejqë vërrejtjen këto Se të folë urrit Par pozitat larta Dhe arritja e tëre janë dy gjërat dryshme Ava të folë urrit Dhe kjo i, i godet shumë filozofat Të cilat miren me gjërat të teoris Wal ahmaku mu bagh gëbun finnes Pas e ka thonë Ahmaqu është i urreitur tek njerzit. Pra nuk e do njerzit ahmaqun. Majhulun fi dunya. Është i panjohur në dunjë. Në cilën, në cilën qëllim i panjohur? Sesë se din kusha? Jo. Në kuptimin e panjohur, çdo më pa punë me ta. Hala, do të thonë kjo është për qëllimin e fjalës e njerëzve. Pra, majhul ka shën kuptime. Kto e ka për qëllim? Jo që s'e njohin ondo ka një fond por një enigm që nuk lihet ku sja por nuk doin më njoft ata. Nuk doin më njoft ata. Pastaj ka thon: Ghayru mardhi al-amal ze pun nuk i ka pranueshme. Nuk janë punë të kënaqshme për ai ti. Wa la mahmudu al-amri indallahi wa indas salihin. Ai çështje nuk e ka të lavdruar te Allahu dhe as te robërit e devotshëm. Do shiko Se si kur ka bo krahësim të Allahu Dhe kër e ka zbrit të njërzit Ka thonë të robrit të devotëshë Gjo shumë rëndësit e në ruaj lezër Se shpeshet neve e për përzim në, në përgjithsi dhejemi Dutë mu këndë mirë të Allahu Në regën Pasaj kër i morë mi alametër dhe shenja se jemi të mirë Ha? I morë mi lavdratët e shokve ton Dhe lezërve ton Dhe ata që kanë adojnë Dhe i hedhë mi poshtë Në tërsi Ata që kanë të kritikoj Pra, na gjithmonë kër kritikonë për neve dikush Neve gjithmonë themi nësejnë se ka batil Pse, se shka mundës i unë me posgabim A dojë që ka dënogja Ahmaku, të Allahu nuk është i lavdruar Dhe të robrit e mirë Dhe të robrit e mirë Që i bje që matësi Nëse do me matë për njerëzve Ashtë i devotshmit Dhe së të devotshmit nuk të thonjë lavdratën let Por shemë Si dush me e kuptu Si, se dhe vështë për nuk të ahthojnë Ladratë në letë Meri për shembol Djetarët e muslimane Të parë Bukhariju Muslimi Ebu Dawudi Tirmidiju Nesaiju Ahmedi Ibnu Maini Ek së më ra Djetarët mëjtë Së të kanë të rëshmetu hadithë sa, sa dush mu kanë të toj mirë Ato me thoni mirë hm. Njëherë me rrejt e Bukhariju Njët Mu supozu se ke rrejt Njëherë Shkove Domthon, Muhamad në kandarin për shembull Buhariut, Buhariut se a i ënje njëri mirë apo jo? A janë punëtuat kënaqshme apo jo? O shumë siklet i mall. Do të thotë të njerëzit për shembull stin Jannat Kurdush, ka plot të stin. Mir po, edhe ai thotë wa in salihin dhe të njerëzit e devotshë. Allë për shembull i Muhammedi frenon të shumë me të çuj di kan për shembull i devotshë. Ose me qenë njeri mirë Apo i besushëm Pse? Ese këtë janë si citë më loja Mi thonë dikujt Po i besushëm Ese kjo është Pas taj vlerësimi Krejt dhe ebrave të ti si, si të mira Andaj thë të hoqa Ahmaku Nuk e ka Cilësin e mirë Të Allah u gjellu ala Dhe asë të njerëzit E mirë Sikur që Njeri ju i menqur është i dashur të kë njerëzit Oshemë dhe këtu duhet me Të rheqë vë rejt kur di kush has problematik me njerzit në raport me njerzit sidomos për shembull njerëz të ulzur dhe normal se kam hasur në problematikë dhe problematika është e pashmangshme kritika është pashmangshme, e pashmangshme emtortime të ndryshme të liga janë të pashmangshme ekzamera por si për shpër, larje trurit ekzjo më ra mirë po çka ndodh këto defekte shkolla skajshmërin tjetër për shembull fillon njeriu ulzot dhe thot tani s'kan më dashur njerzit kjo rregull dhe pastaj fillon krejt veprat e veta, krejt absolut me içilsu sigur, sigur valide. Pse? Me preteksin se tmirrët janë kështu. Edhe argumentohet për shembull me cilësinë e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Ju e zakonniç për shembull kur i thon dikujt na kështu këso, çka argumenton? Po të pothuaj pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam i kanë thonë kështu. Edhe vë këtu është andaj detalet janë çështja më rëndësishme. Pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam i kanë thonë ranacak i qmejndur si hirbaz dhe i kanë thonë poet 4 cisit dhe sa ti ka përmenë Kur'ani shpesh dhe 4 tatë janë shëmtume dhe ja kanë thonë për nga mberi së sëllë rëna cak si hirbaz abo. edhe i qmejndur me, me gjënun edhe shaj dhe ki këto e kanë posë ton, Mir, për qëllim me rëzu për nga mberi të nga mberi sëllë mirë për qka ja kanë thonë këto cilëci për atë qka ja ka pru për Kur e Kur'ani dhe shpale së Zotit Jema dikunçi i kan thon budall në çështjet e dunjois. Jema dikunçi i kan thon i çmendur në bundet e dunjois. Jema dikunçi i kan thon porrein pun dunjois. Dorsa na këthe e përzim, apo bën dallavera, bën manipulime, bën manovra dhe pastaj mbështetemi, po edhe pejgamberit i kan thon çështu. Po ati kan thon shpallje jo në jetën e përditshme. Para mend do të çish i ka bashku Allah dhe ke nuk kish rasi. Allah i ka bashku di punte pejgamberit sallallahu alaihi dhe Arabët i kanë thonë rënë atësak dhe Arabët i kanë thonë parët mi arrujt ajë a ne kalon neve dikush mi arrujt parët të thonë që jo sa i së beson ti asë dunja asë fe kjo dalimi ata po i kanë thonë ti për rëjnë për fe si për nga merë kjo i kanë thonë ama nuk i kanë thonë një herë dhe vetëme se ti rënë atësak për në dunja asë kur rë nuk i kanë thonë që të të përmejme të tefsiri transmitimin nga Ebu Gjehli I cili është pyt A është pengamber Ka thonë po Ka thonë pëse nuk e ndjek Ka thonë se pëse Unë dhe fisë i ti Jemi shti kush e merë pushtetin Dhe ta mam kemi mërije Barabar Tha ta thanë Nakena pengamber Kume e pruna këta Pro e ka po pun Qeverije E kështë të merat A me dhe dojja Njeri u i menjër është i dashur të kënjërz Dhe kjo i dashur Normal Nuk është edhe për ato të cilat për qemull Zhves Shveshën nga islami Muhammadi S.A.S. Dhe mundohet me e krijuë një metodologi të re Të cilës ja, jam mbulon emrin islam dhe dhe të që une e gjeta për shembol Apo, për shembol sikusht e i të qojmë njërzit për shembol Se në emrë të fejtës do t'i gjeli gjelali u hu thirë për shembol nacionalism Dhe dhe të na jena, për shembol dhe përmend Nacionalitetin pasaj fejën Apo, dhe mundohet kështu me bashku mes Fejës pëngamberi sëllëm dhe, dhe asoj qka i knasht njerëzit Dhe pas ta i shdo kushit cilis përpudhët me ta Dhe thot që unë jam i knasht njërzit, njërzit, para, të njerëzit Pyt një njerëzit, cilët njerëz? Kthejmi të e bara, cilët jesë të mi pyt? A da të ndërua dhe zë kjo shumë me thera Kush lafdronë e kush kritikonë shumë me thera A da jam pajtuar djetarët se matja është me Me sahabët e pëngamberi sallallahu aleyhi Muse u edun fit dunia, njer O është zotnin du njo dhe kjo është gjithashtu e kujzume se ka zotnin të shafirat në zotnin e ka në ta në dhe mështu e përshimu jo, jo, në ke ka përshimu ata pe ingamberi se selim ka qenë fukara dhe ka qenë zotnin ale i salatu ome në khattavi ka fletë hasër dhe ka qenë zotnin dhe ka në fletë romakët dhe persianët në jastëka të mëtë lartë ko, dhe ka në qenë qka të poshtër të lig anë dhe dogja Imenjë qëri është zotni në dunja, mërdhiju lë ameli indë Allahi fil akhira vë indë së salihine fil dunja. Imenjë qëri është tëk Allahu me pun të pranuara dhe është Allahu i knasht me ta dhe gjithashtu të njerëzit e mirë janë të knasht me ta. Pasaj ka pruhe fjallën e Hasan al-Bashriut, ku ka thana Hasan al-Bashriut, rahimehu Allah, li ene, li lë aqili, le ene li lë aqili lë mudbiri, Arjëmin ni l'ahmaq il mukbili Që kjo kjo fjallë shumë Shumë me dost madhe Ka thonë Hasanër Basriju I mejnë qëri cili më këtanë shpinën Më shumë shpresoj të ajë Së ahmaq u që më vjen pas Kjo fjallë shumë me madhe Hasanër Basriju dhët I mejnë qëri cili më ka këti shpinën Unë më shumë shpresoj për atë Së ki i të shmejnë dhuri që kanë vjen masë Adha i si jo, a dalë shikoçi kanë shiku punë ata. Jo valla ma a keni arju për masmë po. Ju jeni më të më të smitë dunjës. Jo valla nuk shon kështu. A dalë shikoçi e Xhulisao Tetimi e bërşeymë. Kur ka vol për njerëz. E ka pohu pala me do Sheikulsa u Tetimi. Fol për muhadithat, disa muhaditha. Dhe ka thënë për shembull, për shkak të mungesës të inteligjencës, qort, disa muhaditha janë bofit në disa ishari. Dhe kan thënë ndaj na më të më të smë se këta, çish mua më kanë këta mahaksena. Dhe është ba mungesa inteligentës të të të tërët, muhaditëve, fitën e përkëta të të tërët Dhe shikohë shikohë shikohë shikohë më të të i mie, mungesa inteligentës të disa muhaditëa Nuk argumentonë sa ata janë botilë, sa ata e rruinë haditën e pingamberi, s.a.s. Edhe nëse nuk e kanë inteligentën e këtëre të të tërëve Andaj shikohë shikohë shikohë shikohë shikohë më të i mie, ndonë, ndonë detale Andaj ka thëna së nërë bas unë e më shumë shpresoj se balë t'i mirë një menqur i cili ma këthen shpinën se një i qmendur i cili më vjen masë. Nga se i qmendur i gjithë monë ishi i fëtë qerri. Pasaj ka dhënë në fundë dhe në është transmetue nga një prej a, a arabve, djetë arab, janë nomadët, të si dhe tjetoj në për shkretira, mirë për uqe e ka pru një, një fjallë prej tëre, për me argumentu se menquria është e, e dashur të gjithë. Ka dhë Al aqil bi khushunati al aish ma al oqala asru minhu bi lin al aish ma asufa. Ha. Ka dhan kino ma doja ka sel por argumentu me ta, ka dhan i me injuri. Me jetën e vrazht, ç'a jeton me njerëz të mëshëm, a shmoj gzuar se jeta me çmendurit me buçi. Pra, njerë i mëshëm ç'a jeton me disa njerëz që e kritikojnë, e çortojnë Shfaqja i thonë se ki mirë çeto. Ndërsa çeta e kë shumë radh, kjo një lloj shiko nuklerahat. Mirpo kjo më e çajrit. A kjo më e gëzuhshme, se sa njëri i cili gjithmonë rrafshapo. Këtë mirë vë. E na kaniar kanë oyna nga i cili s'ta kritikon. Prandaj të isha njerëz zbeshimu, se si largohen nga deturia, se si largohen nga njohuria, dhe se si nuk i lexojnë fjalët pejgamberit s.a.s.e. se to ka kritika. Shumë zonjëri i cili e marr hadithin e pejgamberit s.a.s.e. a ka aty këtë mirë e kiti? S'ka. Gjithë më unë ka kritika Mirë po Më mirë është me jetu me dika një cili Vajtë dhimish mundohet me në drejqë Dhe me të regullu Se një një një cili Ta ba njëtën më konë but me ta Në këtë du një Po në akhirat Në akhirat është meselë tjetër Pasaj thot Ibnu Hibani në fund të kësaj kaptine Dhe cilësit e të kundërtat e ahmakut Që është njëri u i menqër Jan El Hilmu Butësia E përmendja tje vrashsin Të e përmendjë rrëtsin Pro këtë kundër të të ahmakët Prej të cilësive të njeri ju të menjër janë Butësia E dyta asëm të heshtja Nërsa për ahmakën tha E ka të gjuha të folurit Wal wakar dhe respekti Wal sekine dhe qëtsia wal, wal wafa dhe mbajja përëntimit A kur të jabë e fjallëm E mbanë Wal bedhl dhe jep paret Në kuptimi nuk e shtrydh ha? Nuk e shtrydh Përshimu dikush kini ba Normal këtu ka ekstreme ndryshme Gjithmon a i cili është koprac Që i mundash shetitje ndash Që nuk e ndzirë parë në let Me vetë ata a i e komenton ekonomistot jam Dhe s'ka koprac dhe njështë Që të jam ekonomist Shko vetë e cili ndush Të i pësës jepë Rëzik Dhe të me matë mirë Dhe për nga meri Se se mketa di dhe që ka ardhë Kuri ka për Kooperacitet e ka përmend kan. Fëmijën, gruajën. Ka thon ata janë me bxhallë. Me bxhallë që do me dhon, nxitës për kooperaci. Ume vetë njëri për shkakun, pse si apo vëlla, ot kam gruajë. O çeta ka përmendë për besa. Se gruaja tani ardhot, mo vlla se ka dal prit, ka dal, ta ban ti të madhe. Të vesh me zon rrugt të lol. Palla mendo me pas vetë par, sa kanë dhon, me pas vetë grad. Po ata si kishin lan. Apo, edhe fëmijën. Andaj çe ka thon? Për e cilësive të njëzvet me që më është Bedhli, me dham Kjo me dham është si cilin në atët shka e zotron Si cilin në atët shka e zotron Wal hikme dhe urtësia Wal ilm dhe dituria Normal, këtë të cilësis nuk, nuk më të bohë të dikush përveç të përveç të pengamberi sa sëlle Mirë po, si cilin e mërë hisën e vetë Që e ka caktua Allahu gjellu ala Wal wara dhe dhe voçmuria Wallorri është mbi devotshmërinë normale, dhe ajo është rrugëja ndonjëherë pejë hallallit, wal adl dhe drejtësia, wal quwa dhe fuqia. Dhe kjo është fatkeqësi subhanallahu elazim musliman kur kanë mëni e fuqin gjithmonë sot e, e komentojnë me çka? Me skelet të të drejtave të tërëta. Sheh usgozan muslimanëve me më mandu për fuqi. Pse? Se kjo është porrësia e tjetrë. Dhuna e tjetër. I tum të torturouti mua. Apo, dorça ata investojnë vazhdimisht në në çka? në shkolvë zonë në fuçi në fuçi dhe i mba i maj çka paralel shkollimin me me investimin në fuçi mirë po kur thoi dorë sa pejgamberi selam ghadan almu'minul qawi uhibbu ila allah min almu'minidh dha'if besimtari i fort është më i dashur te allah se besimtari i lësh baba kjo disa njerëz mendojnë për shembull se uh, fuçi lekta Ta mamë, dishka tjetër është mençuria dhe marja hapave gradualishtë. Mirë po njërihu me më hua dhe dhe që ka folë pengamberi së zëllëm. Por që i mu, na dhe se me ndojna në këtë mentalitet, se zguzëna me folë për fuqim, ja se kjo i takon tjerëve, krejt hadithët e pengamberi së zëllëm, kur ka folë për fuqizimin e muslimanve dhëtë mi i gjujtë. Me do në këto kur se kanë kohën. Po na mi prita to me në alonë kohën, kur se në alonë. Andaj, ka thoni një hibani Prej njërzve të menjë qërë është edhe Fuqia Ome në khattabi Ome në khattabi të ndërrua dhe zë Me bo me zbrit në fush Në kohën dhe mentalitetit e sot shme I bjet të të rrusi ma i madhi njërzë Shka, veç mere ome në khattamin Dhe në zjere në sot Që shmenoj njërzë Ma dhe dhe sot plot njërzë Të cilat foli në emër të, të dijes Mi thonë, hajde me ome në khattamin Sot gjuhë në logaritë të tërturë tërtu të e madhe, tërturë e madhe, e kësë më rratë, mirë po të të gjuaj për nga mërësëm, qështë e logaritë omër këtabit, ha, Allahu e ka vendosë hakun në gjuhën e omër këtabit, në e ka dalim mentaliteti shumë, qështë e përseptojnë a fuqien, pas e ka danë, e valhezmë dhe vendosëmërria, dhe vendosëmërria, e valkijese dhe menqëria, e temjiz dhe dalimi, pro i menqëri dalon, dalon jara, wassemt, Sëmët është gjendja e qetë e njëriut I thonjën praku njëriut reqet re Wa të të wadu dhe modestia Nësë mënët më bashku menquria me Kibri Nëndë e Allahu Gjelle Gjelalu hu Kër i ka përshkujt qafirat Thami ka përshkujt me shumë emra Për e tërë gjahila Për e tërë fasika Për e tërë mustekbirine Me njëmëdhej Me njëmëdhej Kër i ka përshkujt besimtarë Qik e përshkujt? Ullil elbap Të menqur Andajemi të volë për menqurien Dhe i ka përshkujt qka? La juridunel fesaden fil ard Ata zdojnë fesad të tok Wa la uluve Dhe asë mungrit Po s'canë me njëmëdhej Ka thonë për nga meri se sellem Kër shka në zemrën e ti Me njëmën si Sa grimca E atomit Nuk in gjenet Allah unarujt Pse? Gësit, nuk bash Kërë lërësin Wal af dhe falja Pra i fal njerëzit Wal well, i gda dhe mbjullja sive Mbjullja sive Që ka të më tonë mbjullja sive? Ka Mahmedi, Mesherov, Mufleh, një të një me Mahmedi, Allah e Mëshirov, të hadithin Transmetimin se ne kanë dhirë, ibnë Muf Lih Nga plotë prej nëzënseve të ima Mahmedi Ka të një me Mahmedi, edukata dhëtë pjes Nanë të pëtën e janë mbjullja sive Që mund të i thu A shakia asë shë Dhe vëshmi të mundonë mësë me pa Abo? A di dhe që e kanë zhiri ma në Bukhariju Nga Isa a.s. ka thonë për nga Mëri s.s. E pa tu viedh. Eta, viedh. Viedh. Eta, is shka, eta, Isa a.s. një njëri të vjedhë E ka pa të vjedhë Edhe i tha vjedhë Vjedhë A i tha vallajzë vjedhë Shka i tha Isa a.s. Më kënë në anë këtë pozitë që shqibje Kësina, këa qëra kësina Abo tja, kënë të më budalti Por shka tha Isa a.s. Amen tu billah Vë ke dheptu ajni I besoj Allahut Dhe e qujë rëndës sinin a, ka, a e ka pa se ka pa tash E ka pa dhe zër Po i ka besu zoti gjellegjellat Që të da shumë i transmitimin Tjetër nga Amën Khattavi dhe Abdur Rahman ibn Ahufi Në qështjen e mbjull e sësive E cila logaritët disa prej degve të soja Spionizm Pra dë njëherë mos më mbjull si Logaritët spionizm Ha? Por shembo Dë da shumë Se Se Ndjekja e vreteve të njërzve Ndjekja e gravet huja Në rrugë e kështu mëral Logaritës spionizm Spionizm, të gjesus Ata dhe da përmendë në hoqe më një herë mas kësaj kaptine Pasaj preqilësive ka than të afuf Ruajtja moralit Ata të ishe disa njës përshemur Të shthurur, a moral Të gjitur në kurvëri Dhe fëllasim për inteligencën dhe kravatën dhe kujtët i shka Nëse njëri u t'i vje morali Ska as Nëse një njeriu bëhet për shemb ë amoral, i mbi amoral, çka ka kuptim mos ai din mi dalluesin? Ngase dallimi i sendeve është për mosmeran të keq, nëse geron tas ka kuptim mo. A e kuptove? Pra, për shembun, nëse një njeriu e përlin veten me amoralitet, çka në sa i pasaj del ndë veshët fol e folse për shkollimin dhe arsimin. Andaj, imani është shemoti deruolesa. Andaj u që ka dhën këto apricësive të të njeriu të menjëshur. Nërsa te filozofët, qka është e menqur? Ka do në shqe e këllusamë të imië, te filozofët Menqurria veç shka Veshtë që është teorike Veshtë që është teorike Andaj në emër të menquris Disa sufi E kan leju Mardhanjën Me gratë të huja Dhe e kan leju mardhanjën me burra Dhe ka parmen shqe e këllusamë të imië Në me gjmullë fetawa Dhe kitë kjo kan dhe në pse Ka thonse kur i kan thon atyve pse pe lejon kta, ka thonse pejgamberi sa mja u ka bë haram budallve. Sa do zin munal. Anatje e morna me doza, por çheimu sot mundohen apo dogosh me ku fshurit, për shembull. Po pse mas me pini got kur e di se çka nuk de? Unë jam nuk jam budallën e pi me doz. Apo mundohen me abuzuar me fenë e Zotit Xhelalul. Hu. Anaj humbe moralit, nuk jap mo kuptim kur gjaje. Humbe ja fes, nuk jap mo kuptim kur gjaje. Anaj ka thon hoxha, "Wa ta'affuf" Wal ihsan dhe bëmirsia Rap hisisive njërzet menë që mështë bëmirsia Pasaj thot Hoxha Nëse njërijut i munsohët Me e shëshru njëtë njajshëm Me këto cilësi Felje shu të dhej e dhej i hibih Lëta ka për fort për përdore Pra në njëri nëse gjindet me këto cilësi të larta A tërbe simtari të më ka për fuqishëm Për ta Vala ju zahilhu alë ahwali kulliha dhe mos t'ja shlonë ndorën në asë një gjendje Ro, nuk, ka, nuk ka të menqur pagabime, por nëse gjindët kjulloj me këto qësit larta ata nuk u zonë të, të shlonë pas e ka dhanë edhe obligim e ka i menquri që mos t'a shocron në mundësit e ti ata për e të cilit nuk fiton asë një kajr andaj shumë për e të parëve që ishte Abdullah Mubareki kër kërkonin për e ti që aj t'i shocrona ata dhe t'ndejnë me ta A ju akushtë zonë dhe se qka fiton për të ne A dhe se këto njërës për shemë u ka bërë pazar ke puna e ndejës dhe puna e shëshrimi Shëshrimi të ndërrua vëzër është me da për jetës tane Kër e jep të dikuit 5 minutë e e këta në jetën tane Njetën tane nëse nuk e merë këndërblerë se vabë në khiret, jenë humbje Andë e Allah u gjelera bet, u betunë kur anë në kohën Pse? Se në konsën e në alti A e shëshvizon për k në or dhe kjo as ka cevapi as ka junoi shkaksi nuk ekziston po ekziston oh ç problem odhonim andaj that hoca është obligim për njeriu e mençur el men la yashab bi hilatin man la yastafidu minhu khaira dersa qamun si në marrë mundësive nuk folet jashta mundësive mos sa çorojë përvetse ata prit të cilët fiton khaira kjo është kaptinë e nderuaz dhe, dhe për kta dietar kanë shkruajt edhe libra të tjera ne u mjaftu me në këto pak për mendje. Pasi e gdaon ka kapitin e re, ri kruzehri anit te jesusi wa dhanni su. Kapitin e re largimin dhe çortimin nga te jesus. Te jesus esh spionizëm. Shigo, e kemi parë më në thefsir atje se fjalët ne gjuhën arabe argumentojn nga afër për maanoja, për kuptimin e fjalës. Apo Dhe ka tonë që e i kërësa më të i mije, përbërja e shkronjave, për të cilëve përbohat një fjallë, argumenton për, për fjallë. Përgjimën fjallat të gjesus, dhe kjo përmenë Kur'an. Të gjesus, shikoni të cilat fjallë, janë përmenë së edhe së, nga se ka të boj me përshpëritjen dhe tinzijen. A da është të gjesus se se, në kuptimin se bëhot ka dalë dhe tinza. Ana ky është katina që s'ne gabu, hoja. Nga bihore radiallahu an ka do pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam iyyakum wad-dhann. Dhe hadithin e Sahih Buhari dhe në Sahih Muslim. Ka do alle salatu wassalam iyyakum wad-dhann. Ruajuni nga dhanni. Dhanni çka do të thon? Dhanni është paralajkim. Mir ibn Hazal as qalan, Imam Nawawi unë shpjegimin e këtij hadithi në Fethul Bari dhe në uh, shpjegimin e Imam Nawawit Ka than kjo adith i pengamberi së sellem Nuk hi në fiqë Nga se në fiqë ka shumë than Që në than shumë than Por qembol Ju edini hadithet në dalë mutëvatr Edhe jo mutëvatr Mutëvatr që ka do me than Hadith mutëvatr Mutëvatr dhe me than si kur rruga e Kuranit Pra e kanë trasmetu por qembol Një qinëmi njëz nga një qinëmi Një ajet Dhe kjo mutëvatr Ska asni dushim në por qembol Elhamdu lillahi rabbil alemin Dhe kjo dhe haraketi ka orë kështu Gjithasht transmetu bi kët sahabe dhe kët tabeine në kët dos numrit. Mirë. Ka hadith për shembull, e transmeton veç ebi Uraira. O si sahabe dhe të transmeton. Kë nuk ka motivet. Po ksa i thën hadith, në rrug. Çfarë i bën një rrug veç ebi Uraira. Ka mund të jetë transmetojnë pes sahabe, por te tabeine të transmeton për shembull veç Saidi ibn Jubejr. Kjo prapë në rrug. Pse se veç një njëri. Pra pini pini generatorës në njëri. Shumë hadithë e janë qështër Edhe pak hadithë e janë mutevatir Thotim në hecë dhe s'kaleni Kjo hadith S'kotë baje me fikkun S'kotë baje me fikkun Për po kotë baje me raportin Në dërmjet njerëzve Ata kjo është sa për Për mështë të këtë këtë këptu e Hadithën e pengamberi Sallallahu aleyhi sallam Këtën aleyhi sallatu e selam Ruha juni Parajikimit I ja ke I bjen Ruha ju shumë I ja ke Ruaju shumë nga paradgjikimi, ka dombe pejgamberi alayhis salam në vazdim. Nga se paradgjikimi është fjala më rrënjëshme. Sa paradgjikimi të vjen ditë? Ha, sa paradgjikimi të vjen ditë? Dhe shikon njerëzit të sprovuar me xhinë dhe me zvesvese dhe çytje. Kërrej provat e tyre të sillen zvesvese. Ka medik sot, ka medik nesër. Ka sot dekse, dekë. Zdeka, nesër vdes nesër. Shikonin njerëzit të sprovuam me çka? E kësë me rarë, mund alë frimas, mund alë frimas Apo Dhe këtë këtë që ka të gajtë bojë me dhënin Dhënin Apo Dhe kusë që së provu me këta e dy shumis këa jemi të fol Andaj kap tina e dhënin E ka qëtë për nga mërë i sëllëm E këtë dhebul hadith Hadithi maj rajshëm Dhe kësit vin me Me të në latë anë kryje Këtë këta i gjunë Kur'an dhe i shkrinë Kur'ani Me lejnë e Zoti Gjellil Gjellil Uala të gjessesu Dhe pas e ka thonë Për nga mëjrë a.s. Uala të gjessesu Dhe mos Spiononi Pra mos Ndjekni Pas e ka thonë Uala të hessesu Dhe mos Gjurmoni Kanë dhonë djetarët Qile është dhalimi mes fjallës Për nga mesem Të gjessesu Vë të hessesu Këtu nëse him dëtalët të djetarët Në në mërshën ko Mirë pëm përgjësi Të gjesus edhe të hasus do më thonë Të gjesus i bjen Që një pa po mjetë tjasht me Qëka e ke pa Por nuk e ke vërtetu mirë Oma pej për jasht e ke pa Dhe nuk e ke lypë Por pas ta e ke kërkulluë Kjo e të gjesus Ndërsa të hasus Oshtë i s'ke pa për jasht Por e mundu me e zbulu nga brenda A e kuptut? Pra por shimë dhe shetin një njëri njëri njëvej për Mirë për nuk është shumë e qartë Dhe filon dhe e përhap me gjykim Mbita Kjo të gjesus, spionizm Ndërsa të hasus është të skepo kur gjo Por don ti donë mendirë Pre ti diqka Kjo është të tësila të dhja të i ka ndalu Për nga beri jonë sallallahu aleyhi sallam Pase ka thanë aleyhi sallallahu aleyhi sallam Wa la te ba ghadu Dhe mos shkëmbeni urrejtje Wa kunu i badallahi Ikhwana Dhe bëhuni Rap të allahut ikhwana A dalë se e studiov mirë pe hadithin e pe pyqëmbërit sallallahu alejhi wasallam, pejgamberi alayhi sallam i ka dhënë për parsin e fund të hadithit kunu ibadallahu, para sa më thon, a kunu ikhwana ibadallahu. O yudinë se në dhënjen për parsin e një fjalë para një fjalë të pejgamberisë së se zonë Ibn Qayyim al-Zind de ka thënë, kjo është me me kan, me praktikshmërinë e Zotit xhel xelalu. Apo, pra, për shembull, a qodallim mes alhamdulillah rabbil alamin. Edhe lilla, ilhamdu, rabbi lalemin Ka të adhim shumën madhë Zgjedhja e zot, elhamdu lilla, është e veçan Këtu për nga meri, se selim që ka thot Në fund, kër është, e tregon i lachit Bohu një rëb të allahut Dhezer Këta e ka qëtë ranë Fjallia është e sakt Mirë po doza i lachit kër të merët nga e prapa Apo rënditja një lach Nëse merët, jo që shka thonë mjeku Se jep efektin e vetë Këta e ka qëtë ranë, p Bëhuni vlezër rëbë të Allahot Abo? Andaj, gjithë kush i cili mundohet me zjedhë një problem Duke mos e këti bështin të Allahu Se në zjedhë problemi Përë bërshemë nëse ti e kini problem me vlezër Abo muslimat përgjësit Dhe mundohështi gjithë mon me au koncentru vlezër, vlezër kjo, kjo nuk zjedhë problem Kënë zjedhë problemi Kënë u ibadë Allah E këthën një arë rëbëritë Allahot Pasa i thu e tash vlezër i e A kuptohet dalimi Këra e këthën njërë të ilasë i Zotë i Gjelle Gjelalu Pasë të i, pas i thë ajtë ka qëjtë vla Andaj, shiko Preciziteti për nga berisë e sellem Kunu i bëdë Allah Bëhë një rëbë të Allahut Pasë të i tha vëzër Andaj, kjo është prej Fjallëve të për nga berisë e sellem Për mbledhëse Pasë të i hoqa, ka pru e shpegimin e Eksana ku ka thanë është të bligim për njeri unë e menqër Luzumës selama Qëka dhe me thonë selamat, dhe dhe shpjegohet Bitër kitë të gjessusi anë ujubin nësë Selamat dhe me thonë Me praktis spionizmin nga të metat e njërzve Pra precisive të njërzve të meqëm Kaptin të re e kapru Hoxha Që njëri ju duhet me praktis Ndjekjen e gjurve në gabimet e njërzve Pas e ka thonë Mal ishti ghali bë islahi ujubi nëfsi Duk e u angazhuar me përmisimin e të metave të ti Pasaj ka tha Nga sa ai cili angazhohet me të met metat e ti I ashtat metave të të tjerave Të të tjerave E qëtëson trupin e ti Dhe nuk e lol zemrën e ti Njëri i me që më që ka ban I qëtë për para gabimët e veta Dhe mirët me ta E qëtëson trupin Dhe e qëtëson zemrën Pasaj thot Hoxha Allah më shiroh Gjithmon kër njeriu E zbulon një të metë të vedvetja e ti I bohët e letë E metë e vlau të ti Mirë për ku janë atasht ka zbulon Të metët të vedvetja Allah unë a përmisovë të gjithve A dhe të ndërrua veze përshimu Njeriu angazhon me të metët të tjere Kjo s'ka fund Më kohën të kish pas një cakë në reglë Po kjo nuk ka cakë Andaj angazhimi me të metët të vedvetja Shumë ma i begatëshëve dhe shumë ma i bereqet Nësa nëse a i miret me të metat e njerëzve duke i lan të metat e ti A me kalbuho i që rohët zemra Wë ta i bebedeno dhe i lodhët trupi Pase gatan, wë te addhëra alejhi tërku o jubi nëfsi Dhe i pamunsohët me i praktis të metat e veta Ose po njeriu e sheh fit të angazhuar, apo e shohmi, apo e shohmi veten të angazhuar me tëmeta të tërëve, rezultati i kësaj rrjedhimisht çilla është se na veten mo nuk e shof la. Ose po njeriu nuk i ka ditë ato, e ka thënë Allahu xelana Kur'an, Allahu nuk jep ja apo njerit dy zemra. A munduajmë koncentru të koncentruo të dëgjoni njerë? Edhe në të njëjtin çast, në u kanë më dëgjuar këtë teatrën, a ekziston të shtuni njerë? Nuk ekziston, nëse. A ndajë la angazhimi Kur ti angazhohesh me tema të dikujt, ti tua ti kilon, lajm. I kushtojave Allahu në ditë mia. Nuk ka dhënë ide, angazhim. Angager, m'angageu me me to. Pastaj ka thonë, njeriu më i dobët është ai i cili i çorton njerëzit për thëmat të tyra. Ndërsa më i dobët se ky është ai i cili i çorton njerëzit për thëmat që ai ka edhe vet. Po pra, njeriu më i dobët cili është ai i cili mirët me çortimin e njerëzve për thëmat e tyra. I turprani, i që ndërën, e kështë në mëra Nërsa ma i dopë të këri është ai cili I qërton ata Për ata që ka e ka edhe vet Dhe këtu më në men Këthejmi të kaptina më herë Nuk do me thonë sa i qërton të tjerët Ai cili qërton të tjerët E ndjenë Së është të qërtuve dhe vetën ja? I hum dje shmëria Nga sa e si kur të aditë Së është të qërtuve dhe vetën E runë E rrën shprejën, e rrën kritikën, e kështë të më rratë. Mirë për i mungon gjeshëmëria. Va men aben nëse, abuhu. Lajtë cili kritikon njërzit, e kritikojnë ata. Pra është kjo, a? e këthime. Hel gjeze, Allah u gjelual e kapërmen në Kur'an, se gjezaja këthejt me, me të njëtën. Andaj hoqa e kapërmen këtë kaptin për më argumentuë për rëzikun e njëtë por cielës së të metave të njerëzve. Pastaj ka thënë Allahu mëshiroft, "Et tejessu min shu'ab in nifaq." Dhe kjo është rrezikshme. Ka thënë shpionizmi apo gjurmimi të metave është nga pjesët e nifakut. Gase Zoti ju ngjël el-Xelaluhu nuk i ka përmendur munafiqët në Kur'an vetëm se i ka përmendur në kontekstin e gjurmimit të të metave të muslimanëve. Andaj el-aata dhesat Allahu Xelaluhu i thuajti se bëhen kufër pas imanit, se be i cili qe, cili ka Gjurmimi i thmejtave të muslimane A dhe që kanë dhona ta? Ka dhona në këto shokët e për nga mberi Shumë i kanë barë se të mdoja ja? E këshu me ra Kanë lujtë, kanë bëha e gare Dhe Allahu Gjellio ka qëjtë këta Kofër pas i manit Dërsa Zanafila ku ka qenë? Ka qenë në gjurmimin e thmejtave Andaj tha Allahu Gjellio La ta të dhiru Musuar se toni tani Ese kjo është kaptine e rëzikshme Këma enë në husë në dhënnimin Shua abil iman Sikur që mendimi i mirë është nga pjesët e imanit Dhe këtu e silmi Transmetimin e Abdullah ibn Omerit Djalit e Omerën Khattabit Që cilësia e Omerën Khattabit Ishte cila Ishte dhënja sadaka E një pasurije të cilën I hintë në zemër Për Abdullah ibn Omerit Qëtë pasurije që ka i hintë në zemër E i për Allah Por mu shiru nga nga lidhja me, me at pasuri. Në ditë për ditëve e vorrën rrobrit të së dikitë që ai, Sa Abdullah ibn Umer e ka qetësi. Dhe Abdullah ibn Umeri kur fillonte me dashën i rrobë e shlojkë. Dhe do të shko se je i lidh por i dit Allahu xhel Gjell xelalu. Dhe fillun disa rrob të tij me fabriku dhe me ushtir aktor të devotshmëris. Dhe filloi me zhlu plot. Dhe ardën disa shok të Abdullah ibn Umer dhe i than: "Kta E kanë vorej të cilësin të anë Se ti e shlon një pasuri që ka e do Tha këto janë aktor Plot për të në Qëka tha Abdullah ibn Jomeri Radhjallahu anhuve ardha A dhe kjo është minshu abil iman Për pjesëve të imanit Tha Abdullah ibn Jomeri radhjallahu an Men në gërra në abilla I gëtarar në abih Kjo fjallë e malë Kushtë në mashtron në imërt Allahut Në mashtromi Kushtë në mashtron në imërt Allahut Në mashtromi A në shikop rastët të pengamberi, sallallaj sallem Kur vishin munafika dhe i bajshin be Wallahi, wallahi, thënë të ani Jo di një përshimë në rastë i Ka'b ibn i Malik Radhi Allahu Han A dhe së në Allahu gjela përmeni në surën të ube Së Allah ja pranoj, ja pranoj të ube Pas pas dë ditve Ha, hegjer Bojkot nga pengamberi, sallallaj sallem Me ta kisht edhe disa njerës Dhe sësë kisht i nda luft me pengamberi, sallallaj sallem A ta si shpëtuan pi pengamberi, Një një një thëjë ke Pasha Allah në kënë paske të arsije Pasha Allah në kënë paske të arsije Pasha Allah në kënë paske të arsije Pasha Allah në kënë paske të arsije Shko Se nga se kush ban bëjnë Në imërt Allah u gjellë gjelalu hu Të Allahu, gjele, gjele, aluhu, pengambart është të madhe A dhe ka thënë hoqa Se mendimi i mirë është prej Qka? Prej pjesve të imani Pasha ka thënë Njëri u i menqur Ka mendim të mirë për vlezrit e ti Dhe nj Vetëmohët me mërzit e ti dhe piklimet e ti Sikur që Injëranti Ka mëndim të kesh për vlezrit e ti Dhe nuk mediton në gabimet Dhe mërzit e ti Pra nuk mund është me gjejt njërit meqëm Vetëm se ka mërzit për vetë vetëm Dhe shqetsohë Abo Shiko Jakubi Alej Sarat e Serat Jakubi Alej Sarat e Serat prej, prej mërzit të madhe Prej mërzit të madhe I shkoj syni I shkoj syni Dhe sot, përshemme në studimet bashkohore Dhe në mjekët E vërtetojnë dhe e pohojnë dhe e miratojnë Se një pies e madhe e stresit Kallon në smundje Fizike Kallon në smundje Fizike Dhe Jakubi është dëshmia Jakubi a Lissera Sama është dëshmia Nga mërzin e madhe Jusufit është të rusini Dhe gjithmon E ka bartë mërzin e gjokësin e vetë Ka mujtë me enda Ka mujtë me shpërnda Por mirë për ka thonë, innë me është ku, bethi, ju, huzni, ila Allah. Dësë a shëjë kërësë më të imi e në tëfsirin e këti ajetit, ka thonë, durimi në vetë vete nuk vjenë ndesh me ankimin të Allah, por durimi vjenë ndesh me ankimin të kriesat. Dësë a shëjë kërësë më të imi e është i, i përsosë në këtë detale. Por, Jakubi është angutë të Allah. Mirë, a vjenë ndeshë kjo me sabërën që e ka mojtë vetë? Jo, p Oti janë kohësh Allahu xhel xhelalu. Në momentin që janë kohësh krizave, atëh sabri fillon të gërvishet. Andaj, thot hoxha, njeriu i mençur ka mërzia të ndoja. Ka mërzia të ndoja. Andaj shkoi pejgamberin ton Sallallahu Alaihi dhe Selam, Muhammedun Sallallahu Zotrin e njerëzimit. Sa namaznotë çon te Alaihi Salatu Selam. Dhe sa erë kanë taku sahabët duke çajt dhe kanë bëj pse po çajnia Rasullullah? Ba më thon nuk ka çajt për ti kanë pranishur. As për një skenë që ka ndodhur, por po një sinq jam mendov. Herë ka thën, jam tu çojt për ummetin tën ditën e gjykimit, dhe herë ka thën, jam tu çojt për vëllezërit që si kam pa. Dhe Saithan shoktë vet, ja Rasulullah, awalesna ikhwanak, a siana navlezët e tu? Kë jo çojt me, tu kanë na këtu? Tha, jo, ju vini shokët e mi. Dhe piktuam emrin e murën, sahabe. Tha, un jam tu çaj për ata të cilët janë vëllezërit e mi mbësoj në pampa. Para me ndohë, pra, pe nga mesëm qanë për njëri cili, kam i besu pa e pa ale i sëratë të sëratë. Pra, njër, njër, njërzit e meqëm vetëmojën me, me mërzit e tyre. Dërsa thotë, njëri ju i njërandë, me ndonë keqë për vëzrit e ti, dhe nuk me ditonë në, në të metat dhe piklimët e ti. Ekshë më rratë. Andaj, kjo është prejcisive të i njërandëve. Pase këta në ogja, Allah më shirovë. Su u dhanë, ala dërëvejnë. E kjo është më ranci. Ka thënë mendimi i keq është dy lloj. Dietar gjithmonë i ndaj lloje dhe ndarja e llojeve i çarson gjërat. Prandaj Zoti i Onjë lavala e ka bë po kuranin tafsil, shkarrim të, të detajshëm. Dhe mregullimi, ha, mregullimi është objekt më së mos me pas yakin. Prandaj Allah e ka bë kuranin për yakin dhe mos më kanë i detajshëm si ab yakin. Anda Sheikhul Islam al-Taymi ka thon për Kur'anin e Zotit Xhelel Xhelalu, s'ka shubhe ndonjë. S'ka shybe, dyshim. Që Kur'ani nuk e ka rënë deri në palcën e fundit. Vazhdoj për Zotin Xhelel Xhelalu, dhe Allahu nuk i i druhet kujna pyetjeve. Apo normal neve kemi frik për muslimanin e dobët, jo ja për Kur'anin. Nuk e më frikë për muslimanët apo ndashë kurseve të mia, ndalohet për musliman me studiu filozofin, ai vetë ka studiu. Ngase imuniteti i tij është më i lartë. Shikojmë në Ibnani çfarë thot. Mendimi i keq është dy llojsh. I pari është, me të pra është Dhe i ndaluar me gjykim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Proshkë. Lëditë është mustahab. Për çdo mendim të keq, i ndaluar rreptësisht, ky është hadithi Buhariut i Muslimit nga Abu Huraira. Erua ju një pritë parajykim Dhe ka parajykim Qka është, pra është hamendje Por është mustehab Thot Hoxha, sa i përket A ti mendimit të keq Të cilin e ka ndalu pe nga beri Ajo është përdorimi I mendimit të keq Për muslimanët në përgjithsi Përdorimi I mendimit të keq Për muslimanët në përgjithsi Nërsa sa i përket Mendimit të keq, apo preventives, hamendjes, i cili është mustehab, është ta i cili, një njeri me një tjetër ka armitësi, apo ka një loj uretjen në fe, o ok, kjo është mustehab, dhe ojtë do të bje me më avon një kaptin, se precisive të njerëzët të menqur është mendimi keq, në këtë kontekstë në kontekstin e preventivës, ngasë fjala mendimi i këç, tingëllon këç, por është kontekstin e kujdesit. Në në fjalën e Zotit Xhelel Xhelal, Allahu Tebaraka ve Teala pe pyngambëriton Sallallahu Alajhi Wassalam, por munafikat fahdharhum ruw yatuna. Qatlahum Allah, Allahu e vroj. Andaj thao doja, sa i përket mendimit të këç, i cili është mustahab është ai i cili me sinjeriut dhe një tetë ka armitësi apo urrejtjen në fe apo u rejtje në dunjo, ka frik nga kurthi i ti, atar është obligim të merët preventiva nga kurthi, në mënirë që të mos të zijet befas. Pra, mendimi këtë që shdulloj, i pari, a do e përmenëm të fuqia, se mushtimani zguzon me mendu në kuptimin e lik, dhe se fuqia u takon të tjere, jo, ma di Allah u gjelluan e surën uh, Ali Imranë, Në zbërthimin e humbjes Të luftës e uhudit I ka qëjtë muslimant O entumul a'law Dhe jujni më të fort Qërani o shumë interesant Që që i përshku në gjarat Luftën e uhudit në dëruar dhe zë Realisht në aspektin u shtara kanë humb Kanë humb Nërsa Allahu Gjellë Gjellal Në aspektin imanor Dhe aspektin e akhireti Që kanë thonë Walat të hinu Walat të hzenu dhe mosu mërzitni dhe mosu likështoni o entumul e'leun ju ini më tlartet, in të lartët, inkun të minin me shartë, nëse jeni in kjo shartëje, kjo është kushtore, nëse jeni besimtar pra nëse ka besim zguzon me me eksistue likështia dhe nuk vjen forca ndesh me preventiven nuk vjen forca ndesh me me preventiven andoj kjo është të gjëtë të sëmë dhe ka përmen hoxan nga qështja e, e mendimit të kështë dhe dhe shpionizit. Pas taj ka thamë, është obligim për njërijun e menqër që të dalohët nga turmat e njërzve në cilësit dhe veset e tëre, duke ju mbajtë braktisjes së shpionizmit nga të metat e njërzve. Për njëriju i menqër duhet me dalohët nga veset dhe turmat e njërzve, përshimu turmat e njërzve si janë. Alivu radiallahu hanë i ka ndohë njërzit tri kategorikë. O dhe të dëgjonin e ka shpjeguar në një vollum ibn Kayyim al-Jawziyyni me ftah darisahada. Ka thanë Aliu radiyallahu an njerzit janë tre, tre lloje. Alim wa mutaallim, ha. Dhe i tretë, tagh e ka thudit. La khayra fi. I par i ka thënë është alim. Me të cilën uzoon njerzit. Në transmetim tjetër ka ardhur, ka thënë ky i vari është argumenti i Allahut në tokë. Në transmitim gjetër Gadan Alië radiallahu an Allahu nuk e letokën pa këtë lojnë e par Pra tre kategori E para alim Pra zotnon Elimin e pengamberi së vëllali sëllem Iditi është muteallim Fise vilit elm është në rrugën e kërkimit Pra kërkon Ska më rinë dhe regjën e këti Po edhe ska zbrit në regjën e ati posht Dhe i treti ka thonë tagam Hemej Hemej i thojnë tufës Përdorën gjunë arabe për delet për devet në kuptimin sa e saj s'ka mend fare. Ka shkojë njerëzit ashtu. Me ja nxjerën lajmin, me than dikush, çe këto ç'a kanë thon këto ekstremistat? Ai thotë, "Ah, eh, a keni pa." Po? Çishunu thotë mos më kanë e vërtet ku lajmi ka dal. Po, për shembull, Allah na lut. Andaj, për shembull, njeriu do të mëkon. Nuk nuk janë këto dietarë subhanallahu eladhim. E kanë pru nivat më të fortë an Sahih Buhari dhe Ali ibn Medini. Ali ibn Medini, Shokja e Buhariut, ka thon yakum ja mur Buhariun. Sahih Buhari, apo ja Buhariu, ia ja kam studiu hadith për hadithe me niyet me arxu, jo ja në kuptimin e keq, por me ja në kuptimin kritik. Thot Krejt Buhariu 7536 hadithe, vetë 4 hadithe m kanë dalë me ilet. Vetë 4. Por 4 hadithe i kanë dalë se ka një lloj diskutimi këtu, tjerat i kalon. Thot dhe pas studimit këtyre 4 haditheve E vërtejta me Bukhariju dhe jo me ata që ka më duk mua. Pro, që ka përdu me tonë? Alib në Medini është hadith, muhadithi madhë. Ha, mu, hadithi një ka pru në sahih, imen Bukhariju, ki prap e ka morë dhe e ka shushit. Dërsa njërë zhëtë, subhanallah, muhabitin e pazari të pojnë fej. Po thojnë Allah, e kam një ata, e kam një këta. Allah njeri u shkatrojt Andaj tha pëngamberi së zellem Thë inë në abdë julqi kevime Robi e gjun një fjal 7 dhjeshta hinë në zjarë Allah në ruet nga, nga zjarë i Zotë i Gjeli Gjelalu Andaj dhe dhe tim në hibbani Se njeri u i menqër Duhet më ruet nga veset e turmave Turmave Dhe kjo është ajo turma të zënë e përshkun Allah në Kur'an Vë inë e këtheran nësi Vë le u haraste Edhe shumisa njerëzve Edhe nëse ti ki qef O p Të janë turma, e këthër, shumica Shumica njerëzë A dhe gadan, njeri u i menqër E praktis, gjurëmimin nga Nga të kësia Li enë men bëhë dhe amë mëknuni gëjrihi Buhi dhe amë mëknuni nëfësihi Wa rubbëma tëmë më mëknunuhu Ala ma bëhë dhe min mëknuni gëjrihi Shikofar fjalli e suhan Allah iladhim Nga Ibnu Hibban el-Busti Thad Allah e më shëro Kush do të që hulum ton Në të fshehurën E tjetërit Qështë do që e ullumë tonë, të fshejhurë, pra, nuk është të folë për thjashtë më, që a e ka njerë haptas, apo e ka thonë haptas, po kje gjurmonë, dhe ka dalim, me zgjikimit të një fjallet, të zë dikush e ka thonë haptazi, apo ka dalim e dhe ka thotë haptazi, e dikush i cili e gjurmonë, dhe së të ngarkohet për të njerë një gjikin një, nga, nga lakmijë e vetë. Qështë do që gj, gj, gj, gjurmonë, në të fshejhurat e tjetrit, do të xurmohet në të fshehurat e tij. Fat dhe rreba më dhe ndodh çaja e jo e cila zbulohet prej tij tom ose bela e madhe. ndergodan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kullu kull ummati muafa illa al muhad illa al mujahirun ka tha sallallahu alaihi wasallam kët ummeti jam falat e fal Allahu xhellahu alaihi Guptimin e gjunajeve Parveç, ata të zilat bojnë haptazi Gjunaje Dhe kjo shumë në nënsi Nga se barja gjunajit haptazi është një loj legitimiteti saj Pro që shtu duhet Dhe se kur njëri ju banë gjunaje Dhe ullë koka, dhe tutet, pizotet Kënë nuk, nuk e legitimu Kënë të pritë azapin për Allah u gjellu ala A ne këta e falë Allah u gjellu ala Përshka kësaj tute E kështu me rar Dhe thë njëri që li banë haptazi A dhe është ka dhërim në hibani A i cili gjurmon të të fshehurat e tjerëve Nëse gjurmon të fshehurat e ti A rrubbe ma tëmme Ndo shtë të ndodhë belaja Kur zbulohet nga e fshehurat e ti Pas e ka dhënë në fund A është e mundur që muslimani Me e pa të mirë Qortimin e muslimani tjetër Me diska qka e ka vetë Allah i shpeshar Dhe kjo në ndodhë A dhe ka thënë zansi i bekër e buzejtit Abdullah el-Hedleq Beko repuzeti ka qënë bidetare të mëdhej Të shejkullit Thot Abdullah ibnul Hedlek Shumë fjalë du mi than Pretendime Shë ka njëri ka qënë më ngrit Pozitat, lartësit Në bo me fol në e mërësahave, kështë në mëra Mi bo dhot Akhshet të sarifër kader I tutna së sim lëviz kaderi Ma në menë këtë fjalë Andaj se kjo Kjo shumë në nësi Por qënë më njëri u ka qënë me fol Me pozitat larta Dhe kush s'ka q Kush ka thënë me fol për shemb gjuhën e Ebubekrit ose gjuhën e Omer Khattabit ose gjuhën e Khalid ibn Velidit. Keni bë, po në Facebook ti shunlet, pa, pastaj ti i mallkon këta dashat, ata shka të kanë bë print screen, e se ti e kefshi ata sa kanë fshi. Apo, për shembull, njëri e shkruan në status, pastaj i ndodhet me lajë, edhe pastaj i ndjej këto pse ma keni për hap? Ti pse e shkruajte? Ti jam menduar se më me shkruajte kjo puna. Andaj Sa da Abdullah ibn Hadlak, du mi thonë sa fjalë, po i tut në kaderit. Qa do më në një tutë në kaderit? Ti e thunë fjal, i fjalë, ka thonë dhe kjoj në gjason ati i cili e ka pa po njënën të e cilë një vërë, dhe ja ka njësë me folë se kush ka me hinë këtë vërë dhe ka qenë kjoj a i cili ka me hinë. Apo, të një ditë kjene me ditë, kjene me dit hinë këtë aty. Apo, andoj dhe zërë, friga, friga, nga goditja e aso që aki pretendu e, ka qenë frige sahabëve. An der Hudhaif ibn al-Yamani shokuping ambëri sallallahu alaihi wasallam hadithin e ka nxjerr Imam Muhammedi në Musnedin atina se një dikush prej tabiineve i tha Hudhaif ibn al-Yamani vallahi më pas pas pejgamberit sallallahu se alaihi wasallam ekse më vonjaf ka ditën e muslimane të musnedin e Muhammedi çka i tha Hudhaif ibn al-Yamani shiko mençuria lart e lartë e Hudhaifes hiç nuk i përziç vetëm ndulteni rast i luftës së hendekut vallahi në ditë për ditë vemi kanë luftë me pejgamberin sallallahu se alaihi wasallam kemi çelni hendek kemi himrena Në rëthunë më shrikt Dhe për nga mellë Se selim nga tha Kushum bje lajt me për i më shrikve E ko gjënë netin Tre her Dhe meneve ishte bube kri o meri Othmani aliju As njani nuk u quwe shka, shka pi thot u dhe i fjak tina O bur Ti jetabin tash Ti se ki pa për nga mellë Ti po thume pas pa për një në sëra Mune në qafik shamoj Apo Mir po thot na ishmi më një pozit Kue do ishmi për nga mellë Ishte ma i dashur se sa Vejtë tona dhe vlatë tona, por ramën i pozit ku ai tha, kush më jelaime kur kush u çojkë. Dhe në fund tha thot, mpaston, quh udhefe. Thot udhefja, mos më pas ton qu unë si çu. Por thot nga frigat që po i vaj refuzim pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Anaj sahabut gazërs kanë lut në pretendime. Nëse ka tham, ka dosh me majt. Andaj thot hoja, ai takon i muslimanit me eçortu diçka tek një musliman tjetër, ndersa ajo është tek vetja. Andaj kur ne vëna hum ndan pinhën ngjënjat, apo për shembë çortojmë diçka, e njëjta është tek neve. E çortojmë ni diçka, por e njëjta është tek një tek neve. Andaj këtë çka argumenton ga Ibn Hibani, që njeriu duhet të ketë kujdes nga nga çortimi. Dhe përmendojna me transmetimin e sinë ka xhir Imam Hakimi, që gjithashtu e ka pruqtoj Ibn Hibani në komentën e fjalës së Zotit xhelal xelal, "wa la tajassasu", fad nga Omar Khattabi dhe Abdulrahman ibn Aufi sa një ditë për 20 ishin duke bokujtë stari Abdulrahman ibn Aufi me Omar Khattabi hadithin e ka saktuar Imam Hakim dhe Imam Zahabiu thot fa baina mahum yamshuna izhshabbalahum sirajun fi bayt Abdulrahman ibn Aufi dhe Omar Khattabi para meza dy sahabe të më të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam to dit nje ni halife nje ni kshilltari i halifes Abdurrahman ibn Aufi, i cilë është propozu për khalife, pro sahabit në lojt për nga mberi së sëlle. Thot është mi duke e të rrugës, dhe e pam një, ha, një dritë të një në shtëpi, një fenër. Thot është fëntalë ku jë ummunehu hëtta i dha denau, i dha bi babi lëbejti, mujafin ala kaumin lehum, fihi asuatu mërtefiatun vë lagat. Thot dhe wa frun pranë shtëpijës, Dhe i pan disa zëra Ha, të ngritur Dhe gjurma Thot Fëkale Umaru Wa akhada biedi Abdurrahman E murë Omeri Dorën e Abdurrahmanit Dhe i tha A edhish pia ku i të kjo? Që të shënë të bo gjurëm A edhit ku shënë? Tha Abdurrahman i mni Awfi Kjo është të pia e Rabia Ibnu Umejje Ibnu Khalef Kjo është të pia e Rabia ibn Umeje ibn Kalef Dhe ata tash janë tupi diçka Ka po më i shalatë se më ndoshtë të janë tupi alkol Thot, Kalefe ma dhe të ra Tha Amur Kattabi Atar çka me ndonë ti Tha Abdur Rahman ibn Awfi Era për e citoj e rabisht Për t'i këti dikush të references Thot, era, ena kad Etejna ma nuhina an E sho se kemi hi dikon Qëka jenë andalu pisaj Kala Allahu Gjelle wa Ala Wa la të gjessesu Wa kad të gjessesna Ka thënë Allahu në Kur'an Mos piononi, ana u ban në spiona Fënë sarafe umar Wa të rake Edhe omejri, eladhe vazhër rrugon Imam Hakimi Kwe ka pru këtë adith Në kaptinën e kuina Në largimit të mendimit të keq Kur diçka është të dyshim A i ka mujtë Omeri me qëtë dhejrën Qajni që du po mërejna? A ka mujtë lëzë Omerë këtab i ka, ka plët s'kejna qështu Që e ka po dikandë dhe E ka gudit e kështu mëra Mirë po shiko, aufi, që ka përrahmanim një avfi Qështu përgjit? Tha mendoj se une Që ka mendoj? A pra, hima nuk him Une mendoj se Allah u ka than Mësë shpiononi E na Pra nga gjurëmum, andaj e, e kam branu djetarët se nëse diçka doket e dëshimt, dërsa s'kej argument në ta nuk lejohet. مجرم ايلوسي الله جل جلاله و الله تبارك و تعالى نمن سلم دي اكسونيت نبي امبي دري صلى الله عليه وسلم نتاجتا ويبرات تينا ايلوسي الله سبحانه و تعالى الله جل جلاله تي طاسان زيمراتونا دي امبوشا دو مدهوشمري ايلوسي الله جل جلاله و زوتي و تبارك و تعالى نمن سن تشم كبتو قران و مكبتو حديث نبي امبي دري صلى الله عليه وسلم ايلوسي زوتي دون جل جلاله الله تبارك و تعالى نلغون احمق لوكون نلغون انيرانس و نامبوش مديتوري ايلوسي الله جل و الله تشا الله تام برفنديم تمير اقول قولي هذا